Kaixo entzuleok, Asamblea de Majaras Racha joa Entzu de Narizalde. Ondoren go gure alituekin egin izango dugun tertulia entzutera gonbiatzen zaiztugu. Egunero bezela gure herritarren zalantzak argitzen saihatuko gera, ikuspuntu guztia joratuz. Ongi etorri, Asamblea de Majarasera. Egunak dira Mirrako irauntzaileak mendira bolatu zirela Goldoertzainaren Tiroen ostean. Egun hauetan, Amar Mila biztanleek biziki eta zorion eta harmonio bat zer den bizitzeko e, bizitzea jakin dute. Urrengo minutuetan ikusiko dugu, zein ondo eramaten diren Amar Mila errikideauek egia esan, mendian bizitza ez erresa eta gutxienez jatekoa lurtu dute egunero gozedik ez basatzeko. Albertusko ikus eta izidoruz Pedro Magnusen arteko ez zabaida honetan ikusko duzu zein ondo eramaten diren janaria prestatzeko ordua. Ireki belarriak. Haizu, Pedro Magnus, sukze ustezu. Ni apuntatuen txar revoluziola, ma ba, pixkan protesta diteko, baina zer da, hau egunero egiala arroza jate ez da opagari anterikan hemen menua beti, arroza gozaltzeko, arroza bazkaltzeko, arroza faltszeko. Ontat nien entzaga, ontako nien entzana puntatu, eh? Ba, ba, senak, ba... Ezi, ben, ez zioz, eh? Ben bakari ikitea bezala, sisarek, sisarek, nahituk, na, sisarek, ikudu, arrozadores, tideua, sisarek, eh? Usatzea zain, sisarek, eh? Eh? Eh? <laughs> eh. <laughs> Piskak gabeatzeko bentzat ezta, Sergian, pobreako, Sergian, men, mekabe, nio. Ba, ba. Diko uste, diko uste, Z zizare jako jo, eh? eh? Zezate, zucala dira. A ver, a ver, eh, eh, eh. A ver zezate nahi zate. Hemen, hemen, etorri gea, errevoluzioa egiteko. Ez, a ver, dago gaur, jateko, fideua, edo, churraskuak, edo, oh, oioa. Ez, ez. Hemen, errevoluzioa egitera gatoz. Eta... Eh, arroza jan behar da egunero, jan beharko da arroza, irauntza arte! Baina, jose dikusi dauka, el tocino, con la revolución, beti arroza, pizkaz jan beharko deuzio, zeu gehiuz da? Badiru di, ez duzula, guerra bat pasa, ikusten zaizu zue aur pegi pijontan. Nik pasa ta ira bazi, pasa ta ira bazi. Ze pasa bazi, fatxa de mierda. Horez, oh, er, er, er, eh, errastu du pizkazate, eh? Haure, men ja, eh, eh. ja egun asko gara hemen mendian eta ian azkatzen ainaiz, eh? Bueno, gero arte, mani juaz izaren bila, fideua bat egiteko. Keoztaraz aliagoa, Isidro, servizio nahorkitzea? Egia da, egunak, joan egunak etorri, kauzak ez direla delengo honetan bezain politak. Baina gutxinez, momentuz, ez du beste bat akatu. Beste gai, zail bat, ingeniera da. Mindian, denok egun bezala ezago komunik, ezago dutxarik, eta bere aien inteligentzia erabili barrik zandute, leku bat jartzeko bere beharrak egiteko. Nola moldatu gote dira, kure amarmila bizan leak etarako? Bai, nola egun zirte zute hau? Ni ustenun, kaga egiteko lekua zen, baina orain etortzen da jendia eta botaka egiten du, baina botaka egiteko lekua beste bat da. Duchatzeko lekua da, ez kaka egiteko lekua. Eta jode, ni Adolfo Suárez kolonia gustatzen zait. eta ezint dut vota eguneroko. Eskeia ez ezkatuta dago. Eske ez bakarrik horti auzaina daka. Osea, eske da Ez que da, da super, super, super fuerte. Zer nik egin kaka eta gero kaka behar garbitu baino baino baino. Hau, oh, super, oh, super, super, super, ba, ezkenago super, super, super, super triste. Azik egin nahi edo egin emendikan eh, eskaera bat. Nahi det, papera ipordia garbitxeko. Bale? Porque dakat behar txarea, oso kaka utzaiaarekin. Bale? Eta hau, oh, ez da, ez da. Hau, hirria, Mekabindio ze platauka honorekin. Artu hoziak da. Eba nipurtiak mekabindioz eta pala hartuta gero tapatu betik Beti gabiltan zuen hartzekan. Mekaguen la hostia. Zeba. baino eh, zara garbia edo ze. Ez, ez duzu antzematen gure osasuna eta higienea berakadijoala? Adolfo Suarez, hartu pala eta favorez tapatu zurekaka. Ni, tapatu bardez gainea. Ez... Markatu, baino ni ni hori egiteko ez dakatu gugurik. Ez gute bingo! <risa> Ozea hori da super fuerte egitea guk, eh? Ezin da, ezin da, hori egin baren zuzuk. Hau da, kalamiraia. Harri geratu da jateko eta garbitzeko arazorik ez gitea. Eta hau da gai errantzizkoena. baino honetan zain, ikusi dugu, behaien etxetan zituzten komodidadenak mantentzea, ez zaila aintzaila egin. Izan ere, Etxe eta da maiak sozial ezherenetako kidea bildu ziren mierda mugimenduan eta ikusiko dugu zein ondoo uztartuta dauden egunerokotasuneko beharroiek alde batera hautzea. Horrengo audioan entzume ditugu Jose Mari Pilar Rubio eta Antonio Jose entzularen testimonioa. Horrera. Bai. Bali nai Antonio Jose eta Etorriaga revoluzioa egitera nire nire etzeko lankiarekin. Vamos, la idea es claro. Esclavo a casa. Bai, eta horrela bai berak egiten du dena, hasi ke ni hemen sisarea jaten bakarrik. Bai, eta aurpegi jarri, ez? Gero, a ber Lazor teoriako errevoluzionarioak eta aterako zara zura aurpegia, es? ez? Ez egin gabe, baino zura aurpegia aterako da, ez? O horretara sea, or etorri zea honea. Baina ez da txarra ba patroia, ez da txarra patroia. Ondo zaintzen ondo zaintzen hau, pertsona zintzola da. oportunista bat da, hau, politiko hutza da, beti argazkitan. Nahi du atera, ez egin gabe Haizu nik, nik ez zereginga nik, nik dirua asko daukat Eta zertako balio du dirua, hemen mendiano orain Ba, ba, ezklar, eh, lankide haukitzeko Piskabalainekin eta eta gero giko duzu pila bat de... BITCOIN! Zure txako, ero, bat Osea, ni igual hipoia man goizut Ez dakit, edo dirua, eske, que ja ez es <laughs> Zauzola zainago, eh, baino... Haizu, nik zu biletetan enterratuko dizut, eh? Daiba, haizu. Bileteak ezindera jan, ez dira edan. Zertako nahi ditut bileteak mendian. Arri dago mendiko bizitza ez dela erraz. Asteak igaro dira, eta gainantzeko etenarekin, biz egin barri zendute aurrera, hamar mila laguna hobek. Erropa... Ibaian garbitzen omen dute eta duitza zer den azu omen zaile Ibaian garbitzen dutelako ere beraien gorpuz Honen aurrean, jendean azkatzen hasi da egunero arropa eroenearekin esanatzen direlako batzuen ursaia dela eta e, lehengo arazoak egon dira honetaz gain beraien bizioa zeintzen ere azu dute zentru komertzialera erosketetara joatea. Entzun ezazue, beraien arteko eztabaida. tabaida. Guazen urbia, zara iregita, dago edo ez. Ni, ni nahi dut erosi arropa berria hemen bendia, en plan, kamuflaje, hain zikinaiz ikusteko. Zer zazen duzu ezuek? Ez ke ago, en plan, hemen nere txanel, marroillarekin Nik ikusi dut ireki dutela bat de Treckin Avenida de la Libertaden eta guk gerare revoluzioa, orduan jun gait, ezka Avenida de la Libertadela. Gure etxea. Kao baiets, kao baiets. Ez nintsan goadura tortas? Favores, eh. favores. Baio baio, baio. Zer revoluzio da? 160ko da, baio baio baio. Zek, zek. Ko se, ez sujo pasa ez da. Grege, ez dut pasa ez da. Fijo, oh. nazkar arabatzetan da. Eh, urte jaiz, eh. Bai. Baina mendian mendian egoteko behar dugu har paga. Mendiko. Ratot. Le Decadentes, baño elegantes. Pedro zeputdoren alguna. Hau da, su zerra discriminatorio total. O sea, discriminatorio total. Nerik guztetzen bai. zehiko izetan? Berkuta paskaldu horretik, eta... Eta horrek atrikan, biak, behizki! Haber... Gora Pedro el sepulturero vale Gora. Beti bihotzean. Orri. Gora mierda! Orri. Gora mierda! Jase ja guztatzen, mierda asko, eh? Nikon nahi dut jala sartea. Ni, A, ni uste, hau gotziko dut dala. Bai... Hijoa. Agur, ondor segi. Be. Zue revoluzioa na, zer da. Nazka, tasuna, nazka, tasuna, nazka, tasuna. Nazka, tasuna. Lehenengo tirabirak hemen hasi dira, eta ez dire hemen bukatzen. Baina hala ere, bada izpi bat, argitasun izpi bat, kanpamendu honetan, izan ere, Mendiko balia bideak ez dira txikiak beraien kanpabendua sortzeko. Hasie dira langile talde batzuk eh enborrak hartuz eta harriak eta lokate aginez behi lelego kanpin eta etxe modukoak eraikiten. Ikus ezazue zein langile eta zein gogor ari diren kanpabendua sortzeko. Entzun ezazue. Abert Jon Froiland, joder, Jon Froiland, mesedes? es botar lo real en el negocio. Miquel, sí, es serio, sus servaitos ni... Maki, botar lo rienda. Sí, Froiland. Venga, ahora. sea... Ni... Ni... Ni... Ni... sea... Es que... Es O sea, ni ganó el... Botar tu con el... Osea, ezakitun ezaki di, gaina, dut, baki batzuk, bale? egitea ez aizuela, ezer ulertzen, hartu pala eta kabatu, mesedez! Hartu pala, ja, eh? Hori, hori, Mikel, hori, hori! Ostia, joder! Se, se uste usutzu? Hem, hemen etorri garela butakan edo amaketan egotia hemen? Ez ez, hemen egin barda, kampamento base eharra! Errevoluzio, ona diteko! Kubako bezalakua! ¡POTENTIA! A ah, ver que usted usted la punta cana, ni Miquel. Punta cana. Eh. Ni usted usted hoy ¡Con ¿La la mierda! Canar? O sea... O sea... Me lo hago minigolf, eh, me mira, eh. Por la casa, vi... Vi hoyo laudeo reguinda, ya, eh. Eso como... Su... su Vía... de mierda, eh. O sea... ¡Vaña no! O sea... ¡Golab! ¡Golab! ¡Golab! ¡Golab! ¿Eh? ¡Golab! Bagendu berile lana eginda, behar oinarrizkoenak bete dituzte. Haien egunerokotasunean lana egin ondoren deskantxu moduko bat egutzeko. Egoera duina hovek bete dituzelarik beraien aizialdirako ekintzak burutu dituzte. Eta honen aurrean ikusi dugu ez dutela inngo arazori eguki elkarlanean ondo pasa eta disfrutatzeko. Zeinik hostia ostu ditu palak? Ja. nola egingo dugu txabola? Non dago atxurra egiteko? Eta sokak eta dena falta da. Aber Lucas, Lucas, hoyo 3 a la segunda, ¿eh? Venga, guasten la hogar en hoy hora. Venga, haz tu maquilla que te aguasten. Venga. Una, dos. ¡Pala, pa! Y... ¡Hostia! Ya es harto eh. de bola, tío. A la primera casi, joder. Os mando. Os mando. Hoyo, número tres. Pañacer dao. Hau, mini golfa, mini golfa mira, indegoemen, minigolfa, eh, artitu guatxurrak eta maquillak eta minigolfa ondo pasateko, eh? Porque ya ez es, ez es zube behar ezertako, oi, ez? Eh, Tardun pabunga hartu deu, eta eta nada, ondo pasateko a minigolfa, eh? Ara eta mezelata xaretxo, mezelata, mini golf Kampamentoz hartu eta lletua... bururat, eroi zait mekabendioz. Baina bain dudara da, eh, ez beuririk eite, telletua ez zube behar Joder. No la de Monterrey. Joder. A au, au, au ez da marcamena, ba En serio. Zer egin gou hauekin pijo hauekin? Tan borra dago guztia entzuten eta minigolfean hemen. Eta zer da hori entzuten dena hoi? Ah, ska, tasura, ah, ska, tasura, ah, ska, Permit, ah, está. Permit, ah, está. Permit, siempre ya. Sí sabes, permit. Sí hostia, dimeáis. Eh, pero yo la que protesta, ¿sabes? Casero la que en Me caben Dios, Fermín, este que la diferencia es hoy este que la puchero, ¡Hoy original la de que la de na piche, espétación, ¿ya Me cabe en Dios. A Dios, stunt. Asco, Dios, Hau, hau, hau! Hau! Azken gertak hauek agirean utze dute, boianean garatzen den bezala, ez direla guztiz bizigiezarako kompatibleak bertako bizan leguztia. Mierdako kide askok aserre, minigolferako erabiltzizitu zituzten atxurra eta beste instrumentoak kendu bizkiete pijo zikinei, halos pijoz de mierda. Gauza korrela, honek, ez zabaida eta protesta zortu ditu mirdako kupulan. Orain arte, bizikietza zorion eta lasikasun batean bizziren arren ez daude oso urrun gertakari lazgarriak. Mirdako zati handi batek Mierda zatitzea pentsatzen hasi da eta honek gertakari berriak jarriko ditu ikusgai. Bibi naho eko bainatzenen behatzean Koronavirus gain gaina genuela sortu zen milizia irauntzane ezkertiar erradikal demokatiko anarkista. Erakunde honen adaz bazterrezina, salbo espen egora hori interbide irauntzane ezkertiar erradikal demokatiko eta anarkista batean matean zen. Modu uka enzinean. Mierdak aurre edamadako lehen saboteiaren ekintzaren ostean bizizantako egorak dira leta, Mierdako sektore batek erakundaren zitzotazuna eta komprometzua zanlantzak jartzeko oñarrisetua aukitu ditu. Mierdak erakundeak askatutako idei erautzaneen alde borrokatzeko, gaur baiatzaako itamar lazarteko mugan pusker partido ultra zintzo komprometitu eta radikala jaio da. Lazarteko horiako historia markatutu duen ekintza gauzatzeko. Baina mierda que estaba en la sartecuadalak, adotetako norabide eztitzo, eztinautzenen eta ez erradikana saiatzeko, gau Pusker osatuta osatzen dugu kideak oriako ibaitik bera botako gara. Bai, jauna, ibaitik bera. Guna elburua Pusker en presentia erritaron aota jarteada. Oliderata, gora Pusker edoakundea, gora yaulta. ¡Hola, Pusquet!